Для чого в селі німецька мова? Оксана хотіла стати, як і мама, педагогом. Але викладати німецьку ні за що. Вона викладатиме свою рідну, українську. Вона любила українські пісні, сама співала і разом з Марійкою в музичному гуртку вчилась грати на бандурі. Шкільне тріо часто виступало на вечорах самодіяльності, шкільних обласних олімпіадах. Марійка мала сильний голос, прекрасний слух, і Оксанана мама Ольга Петрівна завжди запрошувала її до себе додому на всі свята й вечірки. Марійка виводила, Оксанана мама підхоплювала, і тоді у їхній хаті звучав чудовий дует. Гітлерівці пропонували Оксананій мамі місце перекладачки при штабі, але вона відмовила спрацювати на них і таємно пішла з партизанами в ліс. Залишила з бабусею і обіцяла, що прийде за ними і забере до партизанського загону. Мабуть, мама не сподівалася, що їх 13-літніх повезуть у неволю. До того ж, ніхто не знав, що Оксана в бабусі. Мама наказала не випускати її на вулицю, а якщо з'являться гітлерівці – Оксані негайно заховатися в клоні на горищі. Та хто ж знав, що фашисти вчинять облаву по всьому селу і почнуть виловлювати навіть малих? А поїзд сегрим котів і мчав їх у невідому далину. Крізь возеньки щелини віконечок підлітки спостерігали, як змінювались, пролітали станції, полустанки, Села. Друга ніч минула, як і перша, без особливих пригод. Вартові пальнували кожного, хто на зупинках просився до вітру. І все ж таки двом відчайдушним хлопчикам з сусіднього вагона пощастило втекти. Години сну були короткими. Дещулися вибухи, лунали поодинокі постріли, хтось надривно кричав – на зупинках було гамірно. До вагона вштовхнули двох втікачок з якогось іншого ешелону. Дівчата мало не покалічилися, вистрибнувши з вагона на ходу, і тепер лежали на соломі ледь живі. Їм клали на санякі примочки, змочували вологою ганчіркою вуста. Вони довго не могли заснути, важко стогнали. Враз поїзд зупинився серед лісу. Знову пролунали постріли, і вітверівці, що супроводжували поїзд, загаготіли. Дехто із них побіг у хвіст ешелону. Пішла чутка, що в останньому вагоні хлопці розпиляли підлогу і втекли біля самого кордону. «От, молодці!» – сказав Славко. «Чому ми до цього не додумались? Хоча, чим тут пиляти?» «Впіймати втікачів» Гітлерівцям не вдалося. Поминувши кордон, поїзд знову зупинився. Вартові відчинили двері, вбранці вистрибували з вагонів і збивалися в купу мов ягнята. Невеликими табунцями заганяли їх у дерев'яні пристанційні бараки, смердючі й темні, із затхлим повітрям і цементованою підлогою. От ми і в Польщі сказав хтось, почувши польську мову. Дівчат загнали в ближній барак. Бараки були низенькими, брудними, з двоярусними нарами. Тим, хто розмістився на першому ярусі, довелося повсти на своє місце, як у печеру. Хлопців погнали до чоловічого барака, який був ще страшнішим, ніж жіночий. Ніхто не хотів спати. Згадували свою домівку, і далеких таких дорогих рідних. Тільки в досвіді, наплакавшись, Усі ненадовго забулися у важкому тривожному сні. Скоро почали їх будити. Криками, нагайками, штурханами у спину. Крізь розчинені двері вривався холодний дощ з вітром. І якщо тут сиро не незатишно, Вкритися, бо це теплою ковдрою, чи залізти на піч, зігрітися і заснути, – мовила Марійка. Колюча дощова сітка перетворила землю на чорне грузьке місиво. Незважаючи на дощ, їх знову погнали до вагонів. Тепер уже розмістили хлопців окремо від дівчат. Набили в кожен вагон ще більше бранців. Тільки через три дні на короткій зупинці – їх вперше годували. Видали по кілька варених картоплин, Всі стигли вже зголодніти і, давлячись сльозами, потроху гризли твердий, як цеглина, хліб. Один раз за всю дорогу, вигнавши усіх з вагоню, повели їх через залізничні колії на станцію. Там годували, наливаючи в казанки і залізні миски гаряче варево прямо з великих каструль встановлених біля розчинених вікон, що виходили на перон. У цю хвилину почувся віддалений рев літаків. Вони пролетіли так низько, що на їх крилах можна було побачити червоні зірки. Почулися вибухи. Безперервний горкіт літаків і далекі вибухи тривали кілька діб. На станцію часто налітали радянські літаки, бомбили ешелони. Вони подовго простоювали на полустанках. Більше двох тижнів везли їх голодних, брудних. Нарешті пояс зупинився, заскриготів засов. Бранці кинулись до дверей, жадібно хапаючи свіже повітря. Недалеко урочисто забемкали дзвони. В напрямку костюлу йшли святково обрані жінки, і вперше всі зрозуміли, що це неділя. Але яке число? Скільки пройшло днів, ніхто не міг згадати. До вагонів подали великі бачки з каламутною темною рідиною. Всі зраділи, що можуть поїсти щось гаряче. «Дівчата! Кава!» – радісно вигукнула Лілія. Але це було щось гірке, теплувате, неприємне. Пили тільки тому, що дуже хотілося пити, а води не було. Паровоз дав сигнал відправки. Далі дозволили їхати з відкритими дверима. Отже, Німеччина. У Бауера із спогадів Марії Відаї. Надвечір ми прибули до невеликого міста. Усім наказали вийти з вагонів і повели до пересильного пункту. Хлопців погнали нагору, де височив старовинний замок із сірого каменю. А дівчат заштовхали в якесь напівтемне підземелля.